Kanpoko euskal giza zazpigarren mundu batzarra aste azken na ontan hasi saregintzango ipuran eta euskal giza eta erakundeen arteoko topaketa lana eta lankidetza sustatzeko asmoarekin ostirala arte egingo dute. Aztertuko dituzten gaiak askotarikoak eta anitzazak izango dira. Hauen artean, hogeita bat garren mendean diasporak globalizazioarekin eta sareekin duen harremana Euskal gazteriaren eta diaspora berriaren nazioarteko muikkortasuna eta euskal Etxeen ibilbidea eta barneko funtzionamendua besteak beste. Eusko jarularitzako kanpoan den Euskal Komunitatearentzako zuzendari gorka albarerez aranburu. Bueno, ba, leloak esaten duen bezala zaregin txan. Eh? Azkenean e, e Euskaldunak e, mundu osoan gaude. Eh? Naiz eta ofizialki Euskalderakundeak, Euskalitzeak, hori eta bost, herrialdetan errialdet, egon da, babadakigu mundu osoan gaudela Euskaldu guztiok. Horain hori eta garren mendean, teknologi berrien e, mendean, ba hau ere zabalagoa da ez bakarrikan Euskaletxeetan, baizik eta hainbat euskaletxeetan, Bide, komunikazio bitartez, ba, internetez edo, edo bestegos bitartez, komunikazio asko zerrezagoa da. Orduan, ba, kongresu honen neloa zaregin da ba, bat garren mendean sari hori haunditu eta, eta indartu. Eta bat herrialetik, baitare kontutan izan behar dugu, hainbat herrialetan Euskaletxe pila dugu, adibidez, e, estatu batuetan edo, edo Argentinan. Hordungu baita ere gombiratzen ditu beste hainbat pertsona, herrialdei etatik, ba baita ere parekidekautasun e, errepretazioa horretan e, ikustea ez. Haidez, Perun, Euskaletxe bat dago, ba, etorri perutik eta hiru etorri Argentinatik, ba hori, bueno, hori konpentsatu nahian, ba baita ere gombiratu enzigura zigura ditu, eta bai, uh -huh. e, programaz sakona dugu, e, alde batetik e, kongresu hau, pizka bat ezberdina izango da besteko geso dei IBE aurten nahi dugu zentratu erreflexioan kongresu hau. Hau da, Euskalitxe eta Realitate Ezberdinen artean erreflexio egitea. bat egitea. Horretarako bat talde dinamika dinamikak e, osatu ditugu, errealitate ezberdinak aman komunian jartzeko, eta gero arratsaldean plenario batzuk e, izango ditugu non erreflexio guzti oiek amankomunean jarriko dira. Amar lagun, laguneko taldeak ainguditu dugu izean erreflexioek planteatzeko eta gara ratxaldean amankomunean e, jarriko dira. Elburua da, estrategia bat e, sortzea hortikan, beraien, beraien laguntzakin guke politikak, azkenean egiten ditugu oieta boste herrialdeako, errealitate ezberdinak dira, hori manik uste diesporak baduela, Ba, erreflexorako gakoa eta erreflexorako ardura ba Baita ere beraien egoera zein den e, aztertzeko eta, eta, eta zagutarazteko Eta baita ere politika publikoak ba, egokitu pizka bat bakoitzaren errealitatea e, Lau urtero egiten dute kongreso hau eta ondorioen dokumentu bat ateroko da bertatik bi hogei bita lau urteko planak jasoko du dokumentu hori. Plan hori burrengo lau urteotan garatuko da beste batzar bat egin arte.